čím uvádí Tomáš a přátelé Jednoho dne si Edward povídal s Trevorem, když kolem jel Douglas. Táhl vlak s těžkými vagóny uhlí. No tak, Edwarde, přestaň si povídat na sluníčku, když máme tolik práce. Později Edward promluvil s Douglasem. Trevor a já jsme staří přátelé a i ty s ním máš hodně společného. Vážně, opáčil Douglas. A co to je? Skládka. Douglas se lekl. Tohle slovo nevyslovuj, klepou se mi z něj kola. Trevorovi taky, odvětil Edward. Poslali ho do starého železa, ale vikář a já jsme ho zachránili. A teď je z něj velmi užitečná mašinka. Pravda je, že tlustý zprávce tady potřebuje novou parní mašinku. Ano a rychle, vzdychl Douglas. Té noci Douglas pracoval. Musel odvést půlnoční nákladní vlak na nádraží ve vzdálené části ostrova, kde pracují jen dýzly. Zrovna se přesouval a chystal se na zpáteční cestu, když... To zní jako parní mašinka, pomyslel si. Pak slyšel syčení znova. Kdo je tam? zeptal se Douglas. Pozvalo se šeptání. Ty jsi mašinka tlustého správce? Ano, a jsem na to hrdý. Díky bohu, já jsem Oliver a jsem tu se svým vagónem Toudem. Došlo nám uhlí a nemáme páru. Ale co tady děláte? Utíkáme. Před čím? Před skládkou? Douglas se zachvěl. Pak si vzpomněl na Edwardu v příběh o záchraně Trevora. Rád ti pomůžu, řekl. Musí to vypadat, jako bych tě vezl do starého železa. Jejich strojvůci a topiči souhlasili, že jim pomůžou. Všichni pracovali rychle. Není čas se otočit, řekl Douglas. Já pojedu první. Jedem! Ale než vyjeli z nádraží, někdo je zastavil. Aha, Vykřikl výpravčí, velká západní mašinka vagón, nemůžeš je odvést. No, ale ty jsou na nic, řekl Douglas, podívejte se sám. Výpravčí si Olivera prohlédnul. Zdá se to být v pořádku, dobře, jeďte. Bylo o fous, supěl Douglas. Bylo to už horší, usmal se Oliver a jeli dál. Už byl den, když dorazili na místo. Jsme doma, volal Douglas. řekl jeho strojvůdce, tady jsou dílny, najdeme místo pro Olivera. Oliver řekl, sbohem a děkuju, a Douglas ocupěl pryč. Příštího dne řekl Douglas ostatním mašinkám o Oliverovi. Tlustý zprávce by to měl vědět, řekl James. Douglas by mu to měl říct, dodal Gordon. Já jsem tady, řekl hlas, tak o co tady jde? Promiňte, pane, ale potřebujeme další mašinku. Ano, pane, přidal se Gordon, parní mašinku, pane. Obávám se, že pokud nějakou nezachráníme ze skládky, je malá naděje. Ale pane, skočil mu do řeči Douglas, jedna je, ano, já vím. A díky tobě, Douglasy, je teď v naší dílně. Oliver je přesně to, co potřebujeme na kačerovu trať. Všichni měli radost. Teď jsou Oliver i tout opravení a natření barvami Velké Západní. Kačer a Oliver jsou na své trati šťastní. Ostatní se nejdřív smáli a říkali mu Malý Západní. Kačerovi i Oliverovi se to líbilo a jméno Malý Západní už zůstalo. Vyrobil Jim Jam v roce 2008. Jim Jam uvádí Tomáš a přátelé. jasného dne, když je nebe modré a fouká jen lehký vánek, který odvane mraky, se můžete z velkého kopce dívat do údolí na Kačera a Olivera, kteří pilně pracují na Kačerově trati blízko moře. Obě mašinky jsou velmi hrdé na svůj stejný nátěr a jasné barvy. Oliver často mluví o tom, jak ho Douglas zachránil před skládkou. Kdyby nebylo jeho pomoci, říká vždycky Oliver, Chytili by mě, když jsem utíkal před skládkou a nikdy bych se nedostal sem na železnici tlustého zprávce. Ostatní mašinky chtěli vědět všechno o Oliverově dobrodružství. Úžasné, poznamenal Henry. Oliver, řekl James, je bystrý a prozíravý, dodal Gordon. Co to znamená, zašeptal Percy. Myslím, odvětil Tomáš, že je chytrý a moudrý. To je, řekl Gordon, je příkladem pro nás všechny. Bohužel musím říct, že Oliver začal být pěkně nafoukaný. Henry říká, že jsem úžasný. Má pravdu, hvízdal, když supěl po trati. Jednoho dne za ním přišel tlustý zprávce. Vedeš si dobře. Teď se musíš naučit zacházet s nákladními vagóny. Každá moudrá mašinka ví, že vagónům se nedá věřit. Ostatní mašinky Olivera varovali, ale on je neposlouchal. Myslíte, že to nezvládnu? Řekl dotčeně. Ale Gorn se v tom vyzná a říká, že jsem prozíravý. Klidně můžeš být přezíravý, nebo co je to za slovo, ale vagóny jsou nevyspětatelné a... Už nic neříkej, kačere, přerušil ho Donald. Možná je to škoda, ale tahle mašinka se musí poučit sama. Oliver odvezl naložené vagóny na vedlejší trať a ty prázdné odsunul z cesty. Pak se vrátil, aby plné vagóny odvezl. Jenže byly líné a nechtěli se hýbat. Kdo mu dává právo strkat sem svůj komín, bručeli. My chceme kačera, nebo Donalda, nebo daglese. Pohyb, zafunil Oliver. Co si to dovoluje, sičeli vagóny. Tohle mu oplatíme. Oliver nic neslyšel. Vagóny nejdřív jeli poslušně, ale najednou Oliver cítil, jak do něj strčili. Jeho strojvůdce začal brzdit, ale s těžkými vagóny nic nezmohl. Rychle, rychle, rychle, volali vagóny. Oliver se bránil, ale pořád ho tlačili dál a dál. Konečně se vagóny unavily. Vyhrávám, zaradoval se Oliver, ale bylo příliš pozdě. Oliver ležel celý rozbolavěný v jámě pod točnou. Kačer si prohlížel škody. Ahoj, plivete, takže ty si přezíravá mašinka, co? Omlouvám se, ale my nemáme taková překvapení rádi. Ronald a Douglas budou točnu postrádat, než ji opraví. Toho večera zachránili Olivera z jámy. Omlouvám se, pane, řekl tlustému zprávci, Měl jsem poslechnout Kačerovi rady. Nepřipadám si vůbec přezíravý, ať to znamená cokoliv. Připadám si hloupě. Tak, Olivere, odvětil tlustý zprávce. Teď víš, jakou škodu můžou vagóny nadělat. Ano, to vím, pane, upěl Oliver. Vypadám jako hromada starého železa. Oho, to snad ne, smál se tlustý zprávce. Ale musíš je do dílny, aby tě opravili. Ostatní mašinky Olivera litovaly. Moje trať bez tebe nebude ono, význul Kacher. Brzy se vrát. Za pár dní se Oliver vrátil. Jeho nátěr zářil víc než dřív. Také byl moudřejší a už nikdy vagóny nepodcenil. 2008. Ginger uvádí Tomáš a přátelé. Na ostrově Sodor byl svátečný den. Autobus Bertý měl víc práce než kdy dřív. I všechny mašinky měly napilno. Kačer čekal na svou další cestu. Kousek od něj zastavil červený autobus, ale nebyl přátelský jako Bertý, Autobus vrčel, když viděl šťastné cestující. Taková hloupost brblal. Nevezl bych je sem, kdybych to věděl. To bych se radši porouchal. Ještě že k tomu nedošlo, usmál se Kačer. by bys jim zábavu. Pá, vy se staráte jen o zábavu. Jednou půjde železnice k čertu. Kačera taková představa vyděsila. Máme kamaráda jménem Bertie, je to autobus, ale má železnici rád. Někdy si nás dobírá, ale nechce, abychom šli k čertu. Ha, vrčel autobus. Berti ho znám, je moc malý a je k ničemu. Kačer si ho nevšímal. Ten autobus je hloupý, pomyslel si, když supěl pryč. Nakřižovatce o něm Kačer vyprávěl Oliverovi. Říkám mu náfuka, zasmál se Oliver a spokojně odsupěl pryč. Ale toho odpoledne, když se mašinky opět setkali, se Oliver už nesmál. Přijel náfuku v kamarád, řekl. Taky je nevychovaný, veze domů náfukově cestující, aby nám náfuka mohl ukrást ty naše. Ale to nejde, namítal kačer. Náfuka tvrdí, že je dostane na velké nádraží dřív než my. Hloupost, odvětěl Kačer. Po silnici je to mnohem dál. Ano, pokračoval Oliver, ale náfuka říká, že zná zkrátku. Toho večera se mašinky chystaly na schon před cestou domu. Kde jsou cestující, divili se. Podívejte! Vykřikl Oliver, koukněte na náfuku, je to ničemný zrádce. Náfuka měl na sobě velký nápis, železniční autobus. Ahoj, hlupáčci, vykřikl, když odjížděl. Rychle, zasupil kačer na své vagóny. Podíváme se, co má za lubem. Kačer to chtěl náfukovi oplatit, ale nebyl si jistý jak. Pak kačer viděl v dálce muže s červenou vlajkou. To znamená nebezpečí. Trať tady přejíždí úzkou silnicí a na ní byl náfuka, pevně zaklíněný pod mostem. Tak tohle byla jeho zkratka, smál se kačer. Podvedl nás, volali náfukovi pasažéři. Řekl, že je železniční autobus, ale nechtěl přijmout naše jízdenky. Chtěl, abychom si mysleli, že železnice je na nic. Kačerova posádka zkoumala most. Je to riskantní, ale musíme pomoct cestujícím. Cestující jsou to hlavní, souhlasil Kačer. Kačer se pomalu a opatrně pustil na most. Náfuka úpěl, když se most celý chvěl. Stůj! volal nebo to na mě spadne. To by ti patřilo za ty tvoje lži řekl kačer, Ale most se nezřítil. Kačer dohnal ztracený čas a všichni cestující stihli své vlaky. Most už je opravený, ale náfuka se bohužel nezměnil nikdy se nepoučil. Teď je z něj kurník a jeho lži nikomu neublíží. Slepice, ty ho stejně neposlouchají. byl Jim Jam v roce 2008 Jim Jam uvádí Tomáš a přátelé Hrdinové Jednoho rána měli Bill a Ben spoustu práce v lomu, když přesunovali vagóny na správná místa. Dvojčata jsou škodolibá a ráda si utahují z ostatních, ale začala být neklidná. Poslyš, Bile, řekl Ben, slyšíš něco? E, co jako? zeptal se Bill. Něco jiného, odvětil Ben. Já neslyším nic jiného, řekl Bill. No právě, zafunil Ben. Všechno je stejné, zní to stejně, vypadá to stejně, potřebujeme překvapení. Jaké překvapení? Zeptal se Bill. Než mohl Ben odpovědět, přišel vedoucí lomu. Zrovna jsem dostal zprávu od tlustého zprávce. Chce, abyste jeli na nádraží do přístavu. Říkám si, co jsme zase provedli, řekl Bill nervózně. Je to kvůli tobě, odvětil Ben. A proč? Vykřikl Bill. Já jsem nic neudělal. Tlustý zprávce už na ně čekal. Edward dneska veze děti na výlet. Chci, abyste jeli na nádraží a postarali se tam o vagóny. Budeme se snažit, pane, řekla dvojčata. Gordon k ním přísně promlouval. Musíte se chovat slušně, teď jste na hlavní trati. Popravdě, Gordne, hyňal se Ben. Když jsme tě viděli, mysleli jsme, že jsme ve starém železe. Gordon se zlobil. Hlavně se postarejte, abych měl připravené vagony na večerní vlak. A odsúpil pryč. Ale je snadné, řekla si dvojčata. O vagónech víme všechno. Ale bohužel to tak nebylo. To není třeba, volali vagóny, když je dvojčata šoupala na místo. Ukážeme vám to tady. Chceme vám pomoci. Mockrát děkujeme, řekli Bill a Ben. Vagóny se zahyhňaly a začaly se svými triky. Přišel večer. Na nádraží vládl hrozný zmatek. Dvojčata dovolila vagónům, aby jim řekli, kam je mají vozit. Gordon a cestující čekali nedočkavě na nástupišti, zatímco se byl a Ben snažili situaci vyřešit. Ale než mohl Gordon vyrazit, bylo opravdu pozdě. Příštího dne pracovala dvojčata opět v lomu. To je divný zvuk! Vykřikl byl. Něco takového jsem ještě nikdy neslyšel. Já ano, zašeptal jeho strojvůce nervózně. Zní to jako sesu v kamení. Pak přišel poplach. Nebezpečí, vyklidte lom, volal vedoucí lomu. Dělníci se vyškrábali do vagónu. Ještě že jsme tady, řekla dvojčata. Zrovna výžděli z lomu, když... Pomoc! Počkejte na mě! Jeden dělník tam zůstal. Ben čekal, dokud nevylezl do vagónu. Dvojčata odjela z právě právě včas. Všichni byli v bezpečí, ale byl tam hrozný nepořádek. A je, řekl Bill, my za to nemůžeme, doufám, že to tlustý zprávce pochopí. A pochopil. Příštího dne přijel s Edwardem. Byle a Bene, ještě se máte co učit, pokud jde o vagóny, vidíte. Ale ve stavu nouze jste jednali rychle a statečně, takže třikrát hurá Bilovi a Benovi našim hrdinům. Hip, hip, hurá! A děkujeme, pane, řekl Bill. Přísme jsme hrdinové, tak to je, to je... To je vážně hezké překvapení smál sebe. Vyrobil Jim Jam v roce 2008. vádí Tomáš a přátelé Percy James a ovocný den Na ostrově Sodor bylo nádherné ráno. James měl ze sebe dobrý pocit. Jeho červený nátěr zářil na slunci, když chvátal potrati. Dojel na křižovatku, zrovna když tam Persi dorazil s vagóny. James byl překvapený, že ho vidí. Co tady děláš, Persi? Měl zbýt na nádraží. Já vím, zdechl Persi. Vagóny mi dělají celé ráno potíže. To není omluva, Percy funěl James. Nic nás nesmí zastavit. Tlustý zprávce spolehá, že budeme jezdit včas a teď mě omluv. Musím jet. A James pyšně ocupěl pryč. Zatraceně, zamumlal Percy. James dorazil do přístavu. Toho dne byl trh. Přístav se plnil sladkou vůní ovoce ze vzdálených zemí. Ovoce přiváželi velké lodě. James se díval, jak jahody, pomeranče, melony a banány opatrně nakládají na jeho vagóny. Pak vyrazil na nádraží na hlavní trati. Cestou potkal Tomáše. Jsem spolehlivý, jako vždycky, chvástal se James. Škoda, že to samé neplatí pro Percyho. Píp, píp, ahoj. Co to mělo znamenat? Divili se Annie a Clarabel. To jsou potíže, potíže pro Jamesa však uvidíte. Percy byl zpátky na nádraží a pilně pracoval. vagony měl uspořádané a doháněl ztracený čas. Ale přednost tam měl špatné zprávy. Co se stalo? Zeptal se Percyho strojvůdce. Jamesovi se zasekly brzdy, potřebujeme Percyho pomoc. Percy se ho rychle vydal zachránit. Našel Jamese jak trčí na trati a tváří se smutně. Percy se mu musel smát. Dostal se z do maléru Jamesy, tomu se říká zatrolená situace. Bod cticha, řekl James, není legrace mít zaseknuté brzdy. A není to moc zodpovědné, dobíral si ho Persi. Divím se, že to dopustil Jamesy. Nás mašinky by nemělo nic zastavit. To stačí, Persi, řekl strojvůdce. Otáhneš ty vagóny? Samozřejmě, hvízdnul persi. Nesmíme ztrácet čas. Na to nám stačí James. James naštvaně vyfouknul páru, když persi ho připojovali k vagónům. Jedeme, řekl Percy. Musím si pospíšit, abychom tam byli včas. Tyhle velké mašinky jsou tak nespolehlivé. Opatrně, Persi! volal jeho strojvůdce, ale Persi spěchal. Nevšiml si, že výhybka je rozbitá a že ho odklonila na vedlejší kolej. Pozor, Persi! volal strojvůdce a začal brzdit, ale bylo už pozdě. Trojvůdce a topič včas vyskočili, ale všude na Persim bylo rozmačkané ovoce. Přijel tlustý správce. Persi, nemůžeš za poruchu výhybky, ale já nevlastním továrnu na džem. Ano, pane, ne, pane. A Persi smutně odjel pryč. Toho večera bylo v deputichu. James a Percy se cítili zahanbeně. Nakonec promluvil Tomáš. Víte, řekl všem mašinkám, je mnoho způsobů, jak se dostat do potíží. To jsme si dnes všichni uvědomili. Bylo ticho. Jenže, pokračoval Tomáš, Taky jsme si uvědomili, že i když si mašinky pomůžou i z Maléru, stejně se může něco pokazit. Takže, ozval se hlas, takže, řekl Tomáš, to znamená, že jsme se dnes hodně naučili a proto dořekli to všichni najednou. Jsme přece jen velmi užitečné mašinky. V roce 2008. Čímž Jim Jim uvádí Tomáš a přátelé Tomáš, Persi a Vánoční dobrodružství. Když někdy uvidíte mašinku Tomáše, jak z vesela supí po trati, je možné, že zrovna jede do vesnice, jež leží hluboko uprostřed ostrova Sodor. Jednoho prosincového rána Tomáš význul na své přátele: „Sou skoro Vánoce, přivezu vám spoustu dopisů a balíčků! Ale za týden přišly bouře. Ostrov byl pokrytý hustým sněhem. Mašinkám se špatně pracovalo. Některé museli odklízet sníh trati a dělníci ocekávali kusy ledu. Tomáš a Persi vyzvedávali důležitou vánoční poštu. Strojvuce říká, že je tu hodně pošty pro vesnici, řekl Tomáš. Budu na ní potřebovat zvláštní vagón. Persi se cítil opomenutý. Není to fér? Nenecháš mi žádnou poštu? Ale přišla Persiho šance. Došlo ke změně plánu, řekl Tomášu v strojvůdce. Tlustý zprávce nás potřebuje na velkém nádraží. Persi, musíš odvést Tomášu vlak do vsi. Persi byl nadšený, ale Tomáš byl smutný. Nebudu moct svým přátelům popřát veselé Vánoce. Neboj se, řekl Persi přívětivě. Udělám to za tebe. To není ono povzdechl si Tomáš. Persi měl cestou do vsi dobrý čas, ale najednou... Co se děje? vykřikl stroj vůdce. Na trati před nimi stál zřízenec. Držel červené světlo. Vesnici odříznul sníh, volal. Potřebujeme sněžné pluhy, dělníky a helikoptéru. Nechte vagóny na vedlejší kolej a rychle se vraťte. Persi se přihnal na heroldovo letiště. Pip píp, píp, Význul Persi. probuď se ty, lenochu, vesničané v horách potřebují tvou pomoc, jsou odříznutí. Jasně, odpověděl Herold. aspoň mě ta pohotovost zahřeje a otvrčel pryč. Tak, povzdechl Persi. co dál? Najednou přijel Tomáš s Terencem, traktorem a pracovním vlakem. Rychle, Persi, význul Tomáš, pojed za mnou. Obě mašinky se prodíraly sněhem. Konečně dorazili do vesnice. Herold už tam byl a schazoval jídlo lidem a zvířatům. Terence se rychle pustil do práce. To mě baví, řekl, když odhrnoval sníh. Výborně, Persi, výborně, Tomáši, volali vesničané. Vy jste ten nejlepší Santa Claus, kterého vesnice kdy měla. Kdo je Santa Claus? zeptal se Persi. Santa Claus je někdo, kdo o Vánocích schazuje komínem dárky. Persi se podíval na svůj komín. Je možné, že. Ne, smál se Tomáš, do domů, ne do mašinek, což mi připomíná, tvůj poštovní vlak je stále na vedlejší koleji, viď? Persi spěchal, aby ho přivezl. Pak dorazil Toby s Henrietou. Přivezli jsme spoustu horkých nápojů a jídla pro vesničany, hvízdnul. Toho večera už byly mašinky v depu, kromě Tobyho. Vesničané vymysleli, jak mašinkám poděkují. Naložili na Henrietu kbelíky s barvou a balíčky. Pak vyrazili krajinou, zalitou měsíčním světlem. Všechny mašinky tvrdě spaly v depu, když Toby tiše věl na nádraží. Netušil, co chtějí vesničané dělat, ale věděl, že to bude velké překvapení. Když se mašinky příštího rána probudili, nemohli uvěřit svým očím. Depo bylo nově natřené a vyzdobené, všude ležely balíčky. Mašinky radostně hvízdali a všichni se shodli, že jsou to opravdu šťastné svátky. Jim Jam v roce 2008.